Jamais use palavras que façam seu companheiro desanimar no caminho do bem. Não lance aos outros o veneno que lhe haja penetrado na alma. Se você tiver tido uma decepção, avise-o de que poderá vir a sofrer, mas conforte a sua alma. O desalento é um veneno. Não envenene seus amigos deles alegria, que é o melhor remédio que o céu fornece aos homens, capaz de curar todas as chagas. Sua irritação não solucionará problema algum. Medite na grande vantagem de não irritar-se para não prejudicar a sua saúde. Se você não se irritar, seu interlocutor voltará aos poucos à serenidade e todos poderão entender-se. Seja calmo, pense bastante antes de falar e não se irrite, porque a irritação não pode solucionar nenhum problema. Se alguém não o compreende, perdoe e siga à frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para a frente. Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho? Se não o compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas, que nos farão sempre progredir. A educação no lar é a base da felicidade de nossos filhos. de toda a sua atenção para a formação do caráter de seus filhos sobretudo por meio de exemplos de sua própria vida. Não discuta jamais com sua esposa. Não dê mais um passo errado. Viva de tal forma que seu filho possa orgulhar-se de você, vendo em seu exemplo o modelo que ele deve seguir para ser um homem de bem. O amor e a alegria são os elementos básicos para conquistarmos amizades e as conservarmos. E são básicos também para a nossa paz mental. Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades e veja que a paz nasce dentro de você. A felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Busque dentro de você mesmo, pois a felicidade é Deus. E Deus mora dentro de você. Fixe seu olhar no lado belo da vida. Há tanta coisa para ser contemplada e apreciada. As músicas buscam as chagas num corpo inteiramente limpo as abelhas buscam as flores mesmo no meio de um pântano seja como as abelhas embora tudo em torno seja lama procure com atenção que há de descobrir uma pequenina flor que venha alegrar a sua alma fixe seu olhar no lado belo da vida Se suas palavras forem ásperas e duras, se em todas as criaturas você descobrir um adversário, a vida se tornará uma tortura. No entanto, repare que a Terra é uma escola sagrada e você poderá ser feliz se conseguir ver em todos a boa vontade que os anima. Atraia para sua convivência amigos devotados por meio de suas palavras mas sobretudo de seus pensamentos voltados sempre para o amor e o serviço do próximo.